щоб ненароком птаха не сполохати. Я думаю, що він розшукував мою Олюнцю, яка в всі часи, не минаючи ні людей, ні звірят, ні птахів, ділилася з ними чим могла. А вже найперше припадала до калік. Таку і нині має вдачу. Смішна і несучасна. Отож, думаю, що лелека, мабуть, нагадав собі, що колись молодесенька лікарка бинтувала йому зранене крило і запитувала при цьому, «А правда, бо вже тебе не болить? А ні-ні?» Смішне навіть на мій погляд, олюнчене милосердя, це гадаю теж від лісу, бо росла разом із ним, і пам'ятає, що берізки, які тепер верховіттям мало не зачіпають хмари, були такі ж зростом, як і дівча, що з подружками, ромою та ніною бавилися у лапанки. Веснами виплітали з білоцвіту віночки, а восени визбирували для гербарів що найкращі листочки грабів і буків. Взимку лісові горби ставали найкращими куточками світу, бо тут аж понад дерева літали санки і лищата. Разом із санками котилися з усіх горбів радісні скрики, щебет. Тоді деревам видавалося, що то повернулися дочасно з лісові птахи. Посеред лісу, як тільки вишмигнеш із татової хвіртки, випинав пологу спину чималий пагорб. Власне, галявина для забав, співанок, танців і для страшних переповідей про нечисту силу і для несміливих дівочих зітхань. Тут вони одна від одної навчалися потаємно повстанських пісень і одна від одної переписували в зірці любовних листів. А те, що не можна було передати казкою, співом, шепотінням сердечних таємниць, що взагалі не підлягало розголошенню, те довірялося старій груші, яка росла у біч горба. Це було дерево високе й креслате, його стовбурище не могли обійняти, взявшись за руки 10 або і більше дівчат. І хоч дерево щороку родило терпкі й тверді, як камінці, плоди, і хоч деякі її конари стирчали зпоміж гілля, вже висихлими ребрами, і, хоч кора з неї облітала, з-під якої визирало жовтувате, немов людське живе тіло дерева, а стобур від кореня починаючи, виставляв, якби на показ свої більші й менші дупла, вертикальні й продовжні розщелини вигнилі рани. Грушу любили не тільки дітлахи й птахи, що вили в її дуплах, а також. У крученому хаосі гіллях свої гнізда А й поважні дядьки з своїми жінками Із поблизьких дворів Які в недільну днину розстеляли тут верети І вигрівалися тут на сонці А хто чаркувався ліниво, бож спека А потім засинав Праведно притулившись щокою До густої теплої мурави Люд тут відпочивав трудящий Шофери, візники, столяри, різники з недалекої худоблячої бойні, а також вчорашні хлібороби, тобто люди без професії, так звані підсобники на різних роботах. Горб біля вічної груші, як її називали, зробився якби читальнею і корчмою водночас. Бо тут не тільки зривались пляшок червоної голівки, але й обережно політикували. А головне – тут знайомилися поближче, сходилися, сусідували, пізнавали себе – і це було цілком природнім, бо перед війною Глинянський тракт в основному був обсаджений поляками, що промишляли городництвом та садівництвом, бо ж місто пожерливе лежало поблизу в трьох кроках. Газдували тут також кріпкі рольні господарі, між ними на першому місці стояли за маєтком грабянка Сабіна, яка десь тут на Кривчицькій дорозі мала свій палацик, велику конюшню і власний кірат, що його у молодьбу випозичувала за плату сусіднім селянам. По війні грабянку Сабіну, а з нею решту поляків, переселили в Польщу. На залишені ними загосподарювання приїхали наші люди з Холмщини, Надсяння, Волині Лемківщини. І, звісно, на грибі біля Вічної Груші їм не бракувало тем для розмов. Виплакували тут ту жбу за минулим, ділилися і радощами, якщо такі траплялися. Веселіше, до речі, ставало на горбі в пізні вечори, коли дітлахи і поважне громадянство. Уступали місце хлопцям і дівчатам з їхніми співанками, жартами і, звісно, поцілунками.